się U kasno, poslije podne šesto kolova za 1945. iz zapovjedništa 20. zračne sile američkog ratnog zrakoplovstva, u Washington je poslan telegram sa oznakom Vrlo tajno. Zbog vremenske razlike, telegram je u Washingtonu primljen i pročitan tek nešto prije ponoći. U njemu je pisalo da je zrakoplov bombarder 20. zračne sile na grad Hirošimu uspješno bacio prvu atomsku bombu. U samo nekoliko trenutaka nakon ekspozije, bomba teška oko 4,5 tone, nazvana Mali Dečko ili produžena kanta za smeće s perajama kako je nazvao jedan od članova posade bombardera eksplodirala je iznad bolnice Šima i pobila na desetke tisuća ljudi u hirošimi. Dan nakon eksplozije te prve bombe u Jakarti na otoku Java objavljeno je da se sprema sastanak tek osnovanog Pripremnog komiteta za nezavisnost Indonezije. 9. kolovoza druga atomska bomba pala na nagasaki a sovjetski savez pokrenuo je napad na japanske položaje u mandžuriji tog dana vođa indonezijskog pokreta za nezavisnost sukarno hata i radžiman z su odletjeli u saigon uz tožer zapovjednika južnog područja feldmaršala teraučija hisaichija trojaca se s sa teraučijem sastao 11. kolovoza i na tom sastanku feldmaršal im je obećao da će cijela nekadašnja nizozemska istočna Indija dobiti nezavisnost. Uvjet je bio da u tu novu državu ne mogu ući Malaja i britanski dio Bornea. Četirnaisto kolovoza, Trojac, Sukarno, Hata i Rajiman vratio se u džakartu. Dan kasnije, Japan je bezuvjetno kapitulirao. Nakon japanske kapitulacije vođe indonezijskog pokreta za nezavisnost našle su se u problemima. Japan je kapitulirao, ali savezničke snage nisu došle u nizozemsku Indiju. Japanske snage još uvijek su pod nadzorom imale tisuće otoka između Aziji i Australije, koji su nekada bili pod nizozemskom kolonijalnom vlašću, ali su japanske snage čekale na dolazak savezničkih snaga i nisu mogle provesti plan Feldmašala Teraučija o nezavisnosti Indonezije. Japanske snage objavile su da će do dolaska saveznika održavati status quo. MC Riklefs u knjizi Povijest moderne Indonezije nakon 1200 te piše. Sukarno Hatta i starija generacija vođa nisu bili sigurni što treba napraviti i bojeli su se izazvati sukob s Japancima. Admiral Maeda Tadashi, načelnik odila za vezu japanske vojske u Indoneziji, strahujući kako od žestoke indonezijske mladeži i demoraliziranih japanskih snaga, htio je brzi transfere vlasti toj starijoj generaciji. Vođe indonežanske mladeži željeli su dramatičnu objavu nezavisnosti, koja ne bi bila unutar okvira koji su dale japanske vlasti. Vođe indonezijske nezavisnosti znale su da moraju računati na još jedan čimbenik, na kraljevinu Nizozemsku. Ona je 1940. godine pregažena od nacističke oružane sile, ali njezina vlada u izbjeglištvu bila je jedina međunarodno priznata vlada i članica saveznika. Nakon rata Nizozemska će gotovo sigurno tražiti povratak svoje stare kolonije. Ujutro 16. kolova za 1945. godine su Karno i Hata, dva najvažnija čovjeka u indonezijskom pokretu za nezavisnost, nestali su iz Đakarte. Za ljude koji su se iz dana u dan sastajali s nizom ljudi, to je bilo čudno. MC Riklevs piše... Tijekom noći vođe mladeži odveli su Sukarno i Hata u garnizon Peta u Rengasdenkloku, malenom gradu na putu prema Sirebonu, pod izgovorom da ih štite od mogućeg izbijanja pobune u Peti i Hejhevu. Nije bilo pobune i Sukarno i Hata uskoro su shvatili da je to pokušaj da ih se prisili da objave nezavisnost bez japanskog odobrenja. To su oni odbili učiniti. Maeda je poručio da će Japanci, ako se Sukarno i Hata sigurno vrate, dopustiti da se objavi nezavisnost. Do dolaska noći Sukarno i Hata bili su u Majedinoj kući u Džakarti. Tijekom noći sačinjen je nacr deklaracije. Mladi aktivisti htjeli su dramatičan i vatren jezik, ali kako bi se izbjeglo vrijeđanje japanaca i poticanje nasilja, prihvaćena je mirna i jednostavna izjava koju je sastavio Sukarno. Ujutro, 17. kolovoza 1945. Sukarno je ispred svoje kuće pročitao deklaraciju relativno malenoj skupini ljudi. U tekstu je pisalo, mi, narod Indonezije, ovim objavljujemo nezavisnost Indonezije. Stvari koje se tiču prijenosa vlasti i tako dalje bit će provedene na savjestan način i što je brže moguće. Tu šturu Deklaraciju nezavisnosti potpisali su Sukarno i Hata. Nakon toga je pred Sukarnovom kućom podignuta zastava nezavisne Indonezije. Bila je to dvobojnica s bijelom i crvenom bojom. Saveznici koji su se spremali preuzeti vlast od japanskih okupacijskih vlasti i nizozemska nisu imali pojma o toj objavi nezavisnosti. 22. kolova za 1945. konačno su japanske snage u Indoneziji objavile da Japan potpisao bezuvjetnu kapitulaciju. S priznanjem kapitulacije došlo je i razoružavanje indonezijskih pripadnika okupacijskih snaga. Sukarno i druge vođe pokreta za nezavisnost očekivali su da te snage budu jezgra buduće vojske nezavisne Indonezije. Sada su te snage raspuštene. Britanske snage iskrcale su sa najavi. Australske snage zauzele su otoke na istoku Indonezije. Vijesti o japanskoj kapitulaciji i proglašavanju nezavisnosti sporo su se širile po tisućama indonezijskih otoka. Ali kada su došle, izazvale su komešanje koje nisu htjeli ni sukarno i njegovi suradnici ni savezničke snage. Početkom rujna mlade pristalice nezavisnosti zauzele su željezničku postaju u Džakarti, tramvajsku mrežu i radio postaju. 19. rujna oko 200 tisuća ljudi okupilo se u Džakarti i tražilo nezavisnost. Bili su okruženi japanskim snagama, ali nije došlo do okršaja. Veliki dio zasluga zato imao je Sukarno koji se obratio Gomili i smirio ju. Mir neće dugo trajati. Na ulice indonezijskih gradova i mjesta, posebno na otocima Java i Sumatra, izlazili su naoružani ljudi koji su htjeli oružjem izboriti nezavisnost. Adrian Wickers u knjizi Povijest moderne Indonezije piše. U gradu Surabaji, britanski brigadni general poginul je u nejasnom incidentu. Ubijen je ili od revolucionara, ili od svojih vojnika. Britanski odgovor bio je brz i ljutit U Studenom bombardirali su Taj grad od 600.000 stanovnika Borili se prsa o prsa Iz kuće u kuću, iz ulice u ulicu Sukarno je došao na poprište sukoba Ali je oprao ruke od svega I ostavio pobunjenike da se bore Pobjegnu ili poginu na strani saveznika poginulo je 14. ljudi, ali nije bilo načina da se odredi točan broj mrtvih indonezijskih boraca za nezavisnost. Procijenjuje se da se kreću od 6.500 do 15.000 mrtvih. Zadnja brojka vjerojatno uključuje i civile, pa tako i oko tisuću kineza, i vjerojatno i sličan broj nizozemaca i euroazijaca koje su ubili indonežani. Puno je ljudi izbjeglo iz Surabaje. Na njih su otvarali vatru britanski ratni zrakoplovi. Svi ti prizori pokazali su da ljudi u Indoneziji neće tako lako prihvatiti povratak na staro, na svijet prije 1941. godine. Borci za nezavisnost nisu mogli izdržati udar britanskih snaga i prvo Đakarta, a onda i druga mjesta dolazila su pod vlast... Britanskih okupacijskih snaga. Tada su došle i nizozemske snage. Zapovjednik zapovjedništva za jugozapadnu Aziju, Lord Mountbatten, nije htio predugo ratovati u Indoneziji. Uostalom, većinu njegovih trupa činili su vojnici s indijskog potkontinenta, koji je također očekivao nezavisnost. Nizozemske trupe lako su zauzele većinu manjih otoka, ali Sumatra java pružale su otpor. Nizozemske trupe lako su zauzele većinu manjih otoka, ali Sumatra i Java pružale su otpor. Nizozemski plan bio je da stvore niz marionetskih tvorevina, sastavljenih od otoka ili skupine otoka, koje bi se onda udružile u Indonezijsku federaciju, koja bi bila pak u posebnom odnosu s Nizozemskom. U dvije velike vojne operacije u srpnju 1947. i u prosincu 1948. koje su od Nizozemaca nazivane policijskim akcijama, Nizozemska vojska krenula je u kršanje ustanika koji su se borili za nezavisnu Indoneziju. Obje su akcije bile politička i humanitarna katastrofa. Civilni gubici bili su veliki, tek stvoreni ujedinjeni narodi pažljivo su promatrali što se događa u Indoneziji i nije im mogla promaknuti veličina razaranja i patnje. Adrian Vickers piše Indonežani, često naoruženi našiljenim kolcima od bambusa i mističnim moćima neranjivosti koje su dobili od učitelja i talismana, pogibali su u većim brojevima od njihovih neprijatelja. Ukupan broj britanskih i nizozemskih trupa, ubijenih u razdoblju od 1945. do 1949. bio je 700. Većina njih bili su britanci. Nema točnog broja Indonežana koji su ubijeni tijekom revolucije, ali onih koji su umrli u borbama moglo je biti između 45 i sto tisuća. Procijenjuje se da je 6 tisuća Indonežana pogubljeno u okrutnim protugerilskim nizozemskim taktikama na u krajem 1946. i početkom 1947. Republikanci su tvrdili da je u tim akcijama ubijeno do 40 tisuća ljudi. Civilne žrtve premašile su brojku od 25 tisuća, a taj broj mogao bi biti i 100 tisuća. Više od 7 milijuna ljudi raseljeno je na Javi i Sumatri. Pored borbe za nezavisnost na otocima Indonezije izbila je socijalna revolucija. Seljaci i nadničari ustali su protiv starog poretka. Željeli su vlasništvo nad zemljom koja je bila u rukama veleposjednika i seoskih glavara te stranih tvrtki, sve je to dovelo Indoneziju u stanje golemog nemira i krvoprolića. U sječnju 1948. na američkoj krstalici Renville, usidrenoj u luci Đakarte, predstavnici Nizozemske i Republike Indonezije potpisali su sporazum o primjerju. Nizozemci su mislili da su izborili pobjedu, ali američki pregovarači primijetili su dobru volju kod predstavnika Indonezije. Onda su dvije stvari preokrenule stav Sjedinjenih američkih država – Prvo socijalnu revoluciju koju je predvodila moćna komunistička partija Indonezije gušile su snage i Republike Indonezije. I tako su dodatno uvjerile SAD da one nisu prijetnja. Drugo, Nizozemska je svojom drugom policijskom akcijom prekršila uvjete primirja koje je dogovoreno uz posredovanje SAD-a i to se moćnoj supersili nije svidjelo. Sve je to dovelo do toga da su Ujedinjeni narodi, uz suglasje SAD-a i Sovjetskog saveza, odlučili prisiliti Nizozemsku da prizna nezavisnost Republike Indonezije. I tako je ta država izborila svoju nezavisnost. Sada, kada je ona proglašena, vođe pokreta za nezavisnost, trebale su i stvoriti tu državu, govori profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sukarno je, ili indonežanski vođe na samome početku, s tim da se Sukarno toliko brzo isprofilirao kao sultan, kao netko koga su u novinama zvali prvim rudarom, prvim svečenikom, ako hoćete. On je po svemu bio prvi i zapravo, ako gledate vrijeme poslije drugog svjetskog rata, on ide u red tih očeva, nacija. Sukarno je dakle, imao prvo jednu ogromnu zemlju koju je trebalo ujedinjavati i on jedinstvo svoje zemlje dijelom kao unitarne republike dijelom je gradio na oporbi prema ili na, na želji da se i dalje iskupi teritorij koji po mišljenju Indonežana je bio i dalje kolonijalno, pod kolonijalnom upravom. Pod kolonijalnom upravom je bio zapadni dio ili polovica ogromnog, jednog od najvećih otoka na svijetu, Papuja Nove Gvineje, gdje je nizozemski dio ostao zapravo nizozemski i nakon što je Indonezija stekla neovisnost i to je tako trajalo sve dok 1963. godine, to nije dano Indonežanima preko UN-a. Nizozemci su se 1962. godine toga odrekli u smislu da su dali UN-u, pa je UN to predao na upravo o Indoneziji sa ciljem da se organizira referendum, što je učinjeno 1969. godine, na kojem se trebalo odrediti sudbina toga otoka. Dakle, imali ste... Stalnu potrebu da se Indonežani drže na jednom mjestu, da se pazi da se ta nacija ne raspe, da se pokuša graditi i takva infrastruktura, da se zemlja što više poveže. Inzisiranje na zajedničkom jeziku. Bahasa Indonezija je bila isto jedan od tih pokušaja. Indonežani govore malajski, isti jezik koji se govori u Maleziji i u dijelu Filipina. I to će za vanjsko-političke koncepte imati važno mjesto. Naime, Sukarno je pokazao ambicioznost i to ambicioznost koja je često prelazila snagu i mogućnosti Indonezije. Dakle, on je mogao dobro osjetiti kakav je indonežanski položaj, na kako je važnom mjestu i mogao je pretpostaviti da tako veliki broj ljudi predstavlja snagu kakva se može možda operacionalizirati. Kada je to zaista počeo činiti 60. godina, onda je to učinio na način koji je bio puno previše za Indoneziju. Indonežani to nisu mogli zapravo nastaviti na toj politici. Indonezija je danas zemlja sa skoro 2 milijuna četvornih kilometara površine. Sačinjena je od oko 13.670 otoka, od kojih su njih 7.000 naseljeni. Odmah po stvaranju Indonezije, Sukarno, Hata i drugi tvorci te države odlučili su da ona ne smije biti federacija. Taj oblik uređenja bio vezan uz nizuzemsku kolonijalnu upravu, a i federalizam u zemlji od više od 13.000 otoka gotovo bi potpuno onemogućio stvaranje jedinstvene države. I samo ime države, Republika Indonezija, bilo je novijeg datuma. Nizozemska kolonija nazivana je Nizozemska istočna Indija ili Nizozemske Indije. Riječ Indonezija skovao je 1884. godine jedan njemački geograf. Ona dolazi od riječi Indosnesos ili Indijski otoci. Tu nije bio kraj poteškoćama oko stvaranja jedinstvene države, ne bez razloga Prvo u temeljenom ministarstvu u Republici Indoneziji bilo je ministarstvo vjera. Golema većina stanovnika Indonezije u trenutku stjecanja nezavisnosti, kao i danas, su muslimani. Jean Gelman Taylor u knjizi Indonezija narodi povijesti piše. Nizozemska i japanska vlada imale su urede za vjerske poslove, kako bi obuzdale razne smjerove indonezijskog islama. Ministarstvo vjere vidjelo je sebe kao ruku islamske države, čije posao ispraviti prošle nepravde, proširiti islam i obuzdati nemuslimanske manjine. Ministarstvo je uvelo islamsko obrazovanje u sustav javnih škola, utemeljilo islamska sveučilišta i institute, uvelo superviziju zakona o braku i uvođenje vjerskih sudova u organe vlasti. Imenovalo je muslimane za inspektore islamskih škola, nadgledalo vjerske zaklade i uređivalo poslove s hodočasnicima. Ministarstvo je poticalo veće svetkovanje islama kod kuće i jače veze sa svjetskim islamom. Financiralo je hodočašće i vjerske studije u inozemstvu, uvozilo misionare iz Egipta i vodilo programe koji su promicali arapsku kulturu u izgradnji džamija, svjetovnoj arhitekturi i stilu odjevanja. Prvi ustav Republike Indonezije priznavao je od vjera samo islam, katoličanstvo i protestantizam. Te su vjere bile svjetske, imale su vjerovanje u jednog boga i svetu knjigu. To su bili kriteriji. Sve ostale vjere, među njima i budizam i hinduizam, smatrane su za vjerska strujanja. U trenutku stvaranja Indonezije postojali su snažni glasovi da se ona uredi kao islamska država. Ali sukarno i drugi osnivači države nisu to htjeli, jer su u tome vidjeli opasnost za jedinstvo države i mir u njoj. Indonezija je bila i zemlja manjina. Neke od njih su u trenutku stvaranja države, a i danas jake i utjecajne. Indonezija cijela ima oko 260 milijuna stanovnika na početku 21. stoljeća. Oni su četvrta ili preta najveća demokracija na svijetu. Indonezija je ne samo najmnogoljudnija muslimanska država, nego je jedna od najvećih svjetskih država i ona po mnogo čemu bi mogla imati puno važniju ulogu u međunarodnim odnosima nego što ju ima i nego što ju je zapravo ikada imala. Indonežani smatraju i mnogi na zapadu smatraju da je buđenje Indonezije i da je pretvaranje Indonezije u takvo tržište kakvo bi 260 milijuna ljudi trebalo biti na putu da se dogodi. Za sada su oni još jako vezani ili ovisni o zbivanjima u Kini što se tiče gospodarstva i ovisni su između ostaloga o kineskoj manjini koja je naročito u 20. stoljeću u nekoliko puta doživljavala razni tip pogroma, ali s obzirom da je riječ o ekstremno bogatom sloju stanovništva koje smatra se da na e, indonežanskoj burzi ili burzi u Jakarti kontrolira oko 70% svih dionica indonežanskog gospodarstva koji imaju šestodnevni, a ne petodnevni radni tjedan e, u svojim kompanijama i koji imaju, pretpostavlja se, u singapurskim bankama oko 900 milijardi kapitala, koji je zapravo indonežanski. Kineska manjina ima ekstremno važnu ulogu za stabilnost Indonezije i to se vidjelo u nekoliko navrata. U svakoj kritičnoj situaciji u 20. stoljeću Kineska manjina je bila na meti bilo zavidnih, bilo indonežanskih nacionalista katkada kada i uvijek se dogodilo nešto zbog čega su oni ostali trajno u strahu ili pomalo zazorni prema nekim od situacija koje kreću ka nestabilnosti u, u, u Indoneziji, ali u isto vrijeme to veliko bogatstvo je omogućilo da su često mogli naprosto kupiti zaštitu od bilo lokalnog generala ili nekoga drugoga koji ih je mogao za, zaštititi. Tijekom revolucije, razdoblja od kapitulacije Japana do konačne pobjede na nizozemskim kolonijalnim vlastima, Sukarno i njegovi najbliži savjetnici smislili su niz politika koje su trebala od Indonezije učiniti jedinstvenu i prosperitetnu modernu državu. Sukarno je to ubličio u pet načela ili panka sila. Prvi su puta ta načela bila javno objavljena u sukarnom govoru održanom sredinom 1945. godine. U izvornom obliku ta su načela bila. Strukturiranje slobodne Indonezije u vjernosti Bogu sve moguće: konsenzus ili demokracija, internacionalizam ili humanitarizam, društveni prosperitet i nacionalizam ili nacionalno jedinstvo. Andrew Vickers u knjizi Povijest Moderne Indonezije piše Pet načela bilo je povezano s domoljubnim institucijama koje su bile stvorene tijekom razvoja nacionalističkog pokreta ili su nastale u doba revolucije. Tako su i nacionalna himna Velika Indonezija i zastava Crveno-bijela dvovojnica već postojale kao sveti simboli nacije. Obilježavanje nacionalnih događaja bilo je usredotočeno na dan proglašavanja nezavisnosti 17. kolovoza, tako da su dizanja zastava ili vladini proglasi uvijek bili na 17. dan mjeseca. Onda je stvoreno i niz drugih komemorativnih dana, posebno dan nacionalnog buđenja, koji je obilježavao utemeljenje prvog nacionalističkog pokreta. Dan Kartini za borbu žena, dan heroja koji je obilježavao bitku za Surabaju. Herojske pjesme s borbenim prizvukom bile su pisane o događajima vezanim uz revoluciju i djela o borbi stvarala nova generacija umjetnika i pisaca, koji su bili i sudionici revolucije. Povezujući takve simbole sa središnjim korpusom državnih ideala, su Karnovih pet načela ujedinilo je svetost nacije svjerskim vjerovanjima. Sukarno je vjerovao da bi za Indoneziju bila bolja takozvana vođena demokracija, neka vrsta jednostranačkog sustava u kojemu bi se vladalo konsenzusom glavnih političkih struja. Drugi bitni političari rane Indonezije smatrali su da je više bolje, pa su u Indoneziji nastale jake stranke. Sukarno i druge vođe smatrali su da je potrebno postići i poboljšavanje života ljudi. Nizozemski kolonijalni gospodari nisu se previše skrbili za milijune seljaka i nadničara. Milijuni ljudi živjeli su u siromaštvu, nagurani u naselja Slamova, pored velikih gradova. Adrian Wickers piše Golemo povećanje stanovništva Džakarte nakon japanske okupacije značilo je da si većina ljudi ne može priuštiti pristojan dom i naselja Slamova počela su uzduž kanala u središtu grada. Prema jednoj procjeni u Đakarti je 1956. godine bilo 150 tisuća nezaposlenih. Još je 420 tisuća radnika živjelo ispod razine siromaštva. Uz njih su tu bile i desetine tisuća prostitutki, među njima i vrsta prostitutki Transvestiti ili Banci, koje je navodno bila jedinstvena za Đakartu, koje su se okupljale noću na tržnicama Mentenga i drugih područja blizu središta grada. Đatine Nekad pod nizozemcima odvojeni grad po imenu Mester Cornelis, sada je bio sastavni dio Džekarte i imao je svoju četvrt prosjaka. Može li takav grad biti pravi glavni grad? Osjećaj nacije bio je potreban da bi se tako nešto pojavilo. Sve je ovo trebalo riješiti u okviru onih pet načela. U njima je ključno načelo bilo načelo internacionalizma, koje je trebalo Indoneziju uvrstiti u red modernih nacija. Počeci te politike su zapravo pokazali da on razmišlja o svijetu originalno, nekada bi bilo bolje možda da je slijedio već neke ispitane puteve, ali dakle originalno, i učinio je neke korake koje su ga vinuli u međunarodnu scenu političku i pretvorili ga u faktor međunarodnih odnosa zbog dijelom, između ostalog, i zbog njegove persone kakav je bio. Najvažniji događaj u tome smislu je bilo pozicioniranje možda ne posve na, na čelu zemalja koje su tek stekle neovisnost, ali ostaje činjenica da je grad Bandung i danas nazivan prijestolnicom Azije i Afrike, da je zgrada u kojoj je održana prva konferencija azijskih i afričkih zemalja, važan muzej pod upravom ministarstva vanjskih poslova, da je to jedno od fokalnih mjesta na koje Indonezija sve do danas zapravo gradi svoj imiđ, imiđ zemlje koja je jedna od predvodnica u zemljama koje stječu neovisnost i tu je sukarno onda zajedno sa suradnicima, tada je, ali Sastro Miđo bio predsjednik Vlade koji je imao ulogu jednog od domaćina na, na konferenciji, oni su dočekali 20 i mislim četiri šefa države to su uglavnom bili azijski predstavnici i neki afrički iz sjevernih afričkih krajeva prije svega u kojima je najmlađi bio kambođanski princ Norodom Sihanuk u je tajlandski kralj bio osoba sa najdužim imenom od svih koji su se tamo okupili, u kojem je un Nu doputovao zajedno sa Neruom, indijskim premijerom koji je imao jednu od najistaknutih uloga i gdje ste na jednome mjestu imali nešto što je, što je doista bila jedinstvena stvar do tada u povijesti, da ste imali narode koji su do jučer, do prije pet godina ili osam godina bili kolonije koje se sada pojavljuju na jednome mjestu i koji predstavljaju desetke milijuna stanovnika. Nakon 1945. u Indoneziji došlo do velikog povećanja stanovništva. Godine 1950. ono je procjenjeno na 77,2 milijuna. Pet godina kasnije procjena broja stanovnika povećana je na 85,4 milijuna. Popis stanovništva iz 1961. utvrdio je broj stanovnika od 97 milijuna. Stanovništvo Đakarte u deset se godina od 1945. do 55 udvostručilo na 1,8 milijuna, a do 1961. naraslo je na 2,9 milijuna. Indonezija je dalje bila zemlja bogata sirovinama, ali golemi broj plantaža i postrojenja uništen je ili teško oštećen u četiri godine revolucije. Ali godine između 1949. i 57 zapamćene su kao godine izgradnje i napretka. Na primjer, godine 1930. samo je 7,4% stanovnika nizozemske istočne Indije bilo pismeno. 1961. taj se postotak povećao na 46,7%. Nova Indonezija spremala se istupiti na međunarodnu scenu. Bilo je to jednoj od onih Sukarnovih pet načela. Od 18. do 24. travnja 1955. u gradu Bandungu na otoku Javi održana je konferencija Azijskih i Afričkih zemalja. 29 zemalja poslalo je svoje izaslanike na tu konferenciju. Oni su te 1955. predstavljali polovinu svjetskog stanoništva. Na toj konferenciji su karno je namjeravao svijetu pokazati svoju novu Indoneziju. Gene Gelman Taylor piše... U prošlosti, Indonezija i Indonežani su u glavnim europskim gradovima bili predstavljeni prema nizozemskim pravilima. U Parizu i Amsterdamu, uz gradama takozvanog indonežanskog stila, projektiranim od nizozemskih arhitekata, živi Indonežani bili su postavljeni među nepokretnim izlošcima kolonialnih trgovačkih poduzeća. Za gledatelje navikle na modern svijet masovne proizvodnje, živi izlošci pokazivali su takozvane tradicionalne zanadske vještine. Tu su bili prikazani kao predmeti nizozemske vojne moći i modernog upravljanja. Sada je java bila mjesto gdje su sami indonežani izlagali. Umjesto domorodačkih zanadskih vještina, tu je bila nacionalna vojska s modernim oružjem, upravljanje s velikim brojem svjetskih vođa, njihovih pomoćnika i stožera. Mjesto je bilo autentično, a ne njegova nizozemska verzija. Kolonizirani su izazvali bivše kolonizatore, osudili su zapadne pokušaje utjecanje na kulturu mladih i nad azijskim i afričkim ekonomijama. Bandung nije bio samo mjesto gdje je Indonezija svijetu htjela pokazati svoj napredak. Na toj su konferenciji zemlje takozvanog trećeg svijeta pokazale da žele svoje mjesto u rješavanju svjetskih problema. tamo dolaze i Japanci, i Filipinci, i Kinezi. To nije bilo ideološko okupljanje, to je bilo okupljanje Azije i Afrike, mimo ideologije, mimo ideoloških podjela, kako god one bile čvrste i kako god kasnije se pokazalo što je Sukarno bila ideja, nemoguće organizirati drugi Bandung, odnosno drugu konferenciju azijskih i afričkih zemalja. Ali od te činjenice da se Indonezija postavlja na čelo kao domaćin, kao netko tko daje dnevni red i ton te konferencije, Sukarno je počeo graditi svoje mjesto u svijetu koji se tek započinja nazirati. I nije stoga toga neobično da je 1960. godine sukarno prihvatio i našao se onda u proširenom sastavu toga inicijalnog tijela, jeli sa petoricom državnika koji su u tim zemljama, ali sada prošireno na globalnu razinu, što je bila ideja predsjednika Jugoslavije Tita, stvorio nešto što će postati pokret nesrstanih zemalja. Naime, često se u mnogim knjigama se prečesto spominje da je Bandung bio početak pokreta nesvrstanih zemalja. Nije Bandung je preuzeo mnoge od ideja kao što su Sila, što je bila jedna od indonežanskih ideja uprave uopće koje su već postojale o kojima su govorili i srilankanski vođe i indijski vođe pa indonežani i tako dalje, ali je ideja nesvrstanih nastala tek kad je dobila globalnu komponentu. Dakle da ju uključuje i evropske države kao što su bile Cipar, Jugoslavija, kasnije Malta i tako dalje i jedan od problema sa Sukarnom 60-ih godina je bila upravo to što on sebe što on ideju novih snaga, on ih je tada zvao nove snage koje se rađaju, the new emerging forces, koje su trebale biti nasuprot starih etabliranih snaga u koje je ubrajao mnoge, pa i Sovjetski savez, su trebali biti dijelom od obojenih naroda Što je bio koncept protiv kojega se Matica nesvrstanih pa jugoslavija Oštro borila Bandung je bio golem i uspjeh Trenutak kada se činilo Da nove države željne dokazivanja I razvoja stupaju na međunarodnu Scenu i traže svoje mjesto Među zemljama koje su poslale svoje predstavnike bila je i Narodna republika Kina, koja je proglašena šest godina ranije i od tada je bila u međunarodnoj izolaciji. Nakon godina borbe sa Sjedinjenim američkim državama u Koreji i odbijanju bilo kakvog kontakta s nekomunističkim državama, Kina je u Bandungu poslala premijera Chu Enlaja. Njegov istup u Bandungu bio je itekako zapažen. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše... Chu kao vođa kineskog izaslanstva, umješno dao konferenciji neutralističko držanje, koje je učinilo da Sjedinjene države izgledaju kao najveća prijetnja miru u tom području. Uz potporu Nehrua, Gamala, Abdela Nasera, Sukarna i drugih, izaslanici na konferenciji dali su snažnu deklaraciju koja je bila za mir u regiji, ukidanje nuklearnog naoružanja, za smanjenje naoružanja. Posebno je za okupljene bila važna Chuova primjedba da narodi Azije nikada neće zaboraviti da je prva atomska bomba eksplodirala na tlu Azije. Konferencija u Bandungu činila se kao novi početak. Pokret nesvrstanih koji se počeo stvarati nakon te konferencije nalikovao je na stvaranje trećeg bloka u međunarodnim odnosima. A s jedne strane su nesvrstani put između velikih sila, pogotovo za jednu zemlju koja je bila na rubu važnog američkog saveznika, to je bila Australija. Australija je bila zainteresirana za zbivanja u jundanežanskom arhipelagu, pravo nalazi se jako blizu. S druge strane, još uvijek je tamo bila portugalska kolonija, istočni timor sve do 1975. godine i to do prosinca. I konačno australci kontroliraju razmjerno dugo, do 1975. godina, također istočni dio Papue Nove Gvineje koja tek tada stječe neovisno. Prema tome, s jedne strane su tamo prisutni australski interesi i ako hoćete kroz australske interese su bili prisutni i europski ili zapadni interesi. Imate Kinu u koju su Indonežani gledali donekle sa snadom, naročito kada je sukarno počeo tražiti nove vanjsko političke koncepte kojih je vidio u toj revolucionarnoj probojnosti Kine i čak mijenjanju pravila jer je smatrao da svjetski poredak kakav se stvara ili kakav je stvoren zapravo ne odgovara stvarnom stanju i da to nije ne smije biti vrhu, ne smije biti nešto s čim će se naročito azijski narodi ili narodi Afrike trebati zadovoljiti jer ih drži u podređenijem položaju nego što bi oni objektivno morali biti. On je smatrao da se to zaostajanje i više stoljetno kolonijalno izrabljivanje treba ne samo prekinuti nego trebaju biti kompenzirani na, na taj način i da, da zbog toga a te nove snage trebaju mijenjati svijet. Međutim, taj odnos nije bio do kraja iskren. Kina je mogla biti izazovna. Komunistička partija Indonezije je konačno bila vrlo jaka, snažno naslonjena na, na Kinu. To ne znači da su kinezi u Indoneziji bili Ljevičari, mnogi su bili tako neopisivo bogati da naprosto im ideologija nije odgovarala, ali su kao nekakvoj matici zemlji osjećali određenu privrženost. Indonezija je bila konačno uvijek donekle sklona i Japanu, taj animozitet prema Japancima koji je sukarno i pokazivo za vrijeme drugog svjetskog rata se nikada nije, nije razvio. Konačno i njegova peta žena je bila Japanka s kojom je imao šer. Samo jedna digresija, sukarno je u svemu bio sekularan i sukarno je vrlo malo osim uh, standardne kape koju je nosio i koja je postala uniforma, zapravo uniforma gotovo nošnje ili gradske nošnje u Indoneziji, on ni po čemu nije bio, reklo bi se, dobar musliman, osim po tome što je smatrao da je muslimanima dozvoljeno imati više žena pa je onda iskoristio do maksimuma što se tiče legalnih žena, što se tiče drugih žena, tima se broj uh, ne zna. Dakle, imali su kompliciranu situaciju i situaciju u kojoj se u jugoistočnoj Aziji u rađao ili trajao jedan rat sa potencijalom da preraste u puno ozbiljniji krvavija. To je bio vjetnamski rat koji je onda angažirao velike snage Sjedinjenih država kasnije i koji je stvorio jednu kompliciranu situaciju za Indoneziju u nešto kasnijem razdoblju, ali se to već tada javlja. Jugoistočna Azija sredinom 1950. godina bila je daleko od mirnog područja. Godine 1954. kod Dien Bien Phuah slomljena je francuska kolonija na vlast u Indokini. Ali uređenje Indokine koje je dogovoreno na konferenciji u Ženevi i koje je podijelilo Vjetnam na dva dijela nije jamčilo mir. Godine 1958. Kina i Sjedine američke države doći će na rub sukoba zbog Tajvana. Godine 1948. Komunistička partija Malaje, tada britanske kolonije, pokrenula je gerilski rat protiv kolonijalnih vlasti koji će potrajati 12 godina. Indonezija je doprinijela nestabilnosti tog dijela svijeta. Sukarno je sanjao o stvaranju velike Indonezije koja bi obuhvaćala cijeli malajski poluotok, cijeli otok Borneo i Singapur. To su sve ili kolonijalni posjedi Velike Britanije i ona to nije namjeravala dopustiti. Pored toga, sukarno je smatrao da je i zapadni dio Papuje Nove Gvineje, koji je ostao nakon 1949. pod Nizozemskom, sastavni dio Republike Indonezije. I ono što je bilo izuzetno važno, dakle, njegov animozitet prema kolonijalnim zemljama se pojačao nakon 1957. godine kada se formira Malezija ili Malezijska federacija koja je po njegovoj procjeni, ali ne samo po procjeni Indonezije nego i po procjeni Filipina i mnogih drugih bila klasična neokolonijalna tvorevina neprirodna, koja nikada nije tako postojala, gdje su se dijelovi stanovništva izjasnili za pripojenje drugim državama, kao što su bili recimo dio Bornea za pripojenje Filipinima i vi ste imali ratno stanje koje je bilo proglašeno nakon 50. godina, naročito u svijetlu one politike konfrontasi kako su je zvali kada je Malezija primljena bila u viječe sigurnosti Ujedinjenih nacija 1963. godine. U toj situaciji se nesrstanost pokazala kao dobra osnova u kojoj su oni mogli dalje razvijati vlastitu vanjsko-političku ambiciju, a on je bio ambiciozan još od toga Bandunga, i s druge strane držati od sebe prisutnost svih velikih sila. Dakle, Sukarno, koji je činio često neobjašnjive poteze, primjerice, igrao se ili je bio vrlo bliza Komunističkoj partiji Indonezije, ali nije nikada komunističke kadrove pripuštao u vladu u broju koji je bi se to mogli očekivati njih je bilo nekoliko ministara, ali je ta vlada imala 70 ministarstava. Tako da je on zapravo igrao između tih velikih interesa i utjecaja, nastojeći ili znajući da je kinesko prisutstvo, bez obzira kako bilo maleno, ali vidljivo i bilo nepopularno i on je te stvari dozirao. I imao je iznutra različiti tip nezadovoljstva koji se pogoršavao kako je gospodarsko stanje u zemlji bivalo sve lošije. kada je 28. prosinca 1949. godine, nakon što je nizuzemska priznala nezavisnost, Indonezije triumfalno ušao u Čakartu, Sukarno je bio središnja osoba Indonezije. Na međunarodnom planu, on je uz indijskog premijera Javaharlala Nehrua bio jedan od najuglednijih azijskih državnika. Ali ispod te slike krila se jedna druga, puno tamnija. Willard Hanna u članku o Sukarnu u enciklopediji Britanici piše... Činilo se da stalno vodi razgovore s formalnim i neformalnim slušateljstvom i održava noćne zabave s banketima, glazbom, plesom, filmovima i predstavama vajanga. Indonezijska politika postala je sve mahnitija sa sukarnom koji se uključio u zaplotnjačke manevre koji su stabilizaciju učinili nemogućom. Indonezijska ekonomija posrtala je dok je sukarno ohrabrivao i najluđe ekstravagancije. Naravno, nacija je postigla impresivna postignuća u zdravstvu, obrazovanju, kulturnoj samosvijesti i samoizražavanju. Postigla je zapravo ono što je Sukarno sam radosno tražio i hvalio kao nacionalni identitet, taj uzbuđujući osjećaj ponosa zbog toga što ste bili Indonežanin. Ali to je postignuto uz uništavajuću cijenu. Godine 1957. došlo je do još jedne prekretnice u povijesti Indonezije. Tada je Sukarno proglasio kraj više stranačja i početak njemu omiljene vođene demokracije. Prema njemu to je bio danji korak u uništavanju feudalnih političkih stranaka i njihovog stalnog trvenja. Tu Sukarno nije stao, pored vođene demokracije, uveo je i vođenu ekonomiju. Rezultat toga bilo je pogoršanje stanja u Indoneziji. Bio je to početak vremena koji će Indoneziju dovesti u njezino najkrvavije razdoblje. Ali za svijet krajem 50. Indonezija je bila jedna od uspješnih zemalja trećeg svijeta, važna za mnoge. Indija je bila Ključna zemlja pokreta i bez Indije zapravo bilo teško zamisliti pokret e, nesvrstanih. Međutim, Indija je, iako je u svemu participirala, uvijek bila pomalo sporija, dok su Indonežani imali taj jedan revolucionarni puš u mnogim e, potezima i bili su donekle ravnoteža indicima To je za Jugoslaviju bila ključna stvar. Kad se Indonezija počela koncem 50. početkom 60. godina, recimo da je do 1961. godine i sudjelovanja Sukarna na prvoj konferenciji u Beogradu nakon što je participirao i na tom povijesnom sastanku misiji Jugoslavije UN u UN-u 60. godine i kad se pokret zapravo formira i slično, Sukarno je tu jedan od partij. Međutim, s jedne strane je njemu smetalo da je, pošto je bio takva ličnost, da je bio samo jedan od prvaka i zbog toga je on neprestano uz svoju ideju da se razvija nesvrstavanje i da ostaje na toj platformi želio se afirmirati ili nastaviti afirmirati inicijativu u kojoj je Indonezija zbog domaćinstva s Bandungom bila broj jedan ili se željela vidjeti kao uh, broj jedan. Između te dvije osnove je Jugoslavija zapravo postala ili bila zainteresirana. Ona je bila zainteresirana očuvati Indoneziju unutar pokreta i nastaviti sa takvom Indonezijom gospodarske odnose kakvi su postojali. Ti su se gospodarski odnosi razvijali na nekoliko planova od kojih je možda danas također će izgledati gotovo nemoguće, međutim Indonežani su koji su razvijali svoje oružane snage, oružane snage razvijali tako da su Mornaricu kompletnu obrazovali u Splitu, odnosno u tadašnjoj Jugoslaviji, dijelom su oklopne snage slali u, u, u Njemačku, kopnena vojska se obrazovala u Sjedinjenim državama, zrakoplovstvo se obrazovalo u Sovjetskom savezu, prema tome imali ste namjerno izbalansirane odnose, što je zapravo i logično da ne... Potpadate pod utjecaj samo jedne sile, dakle to je bio jedan od interesa, imali ste razni tip gospodarskog prometa što je bilo u interesu manje zemlje. Jugoslavija je prodavala nešto oružja, ona, ona je bila vidljiva. Više u Indoneziji bilo je baština revolucionarnog razdoblja. Priznavao ga je Federalni ustav iz 1949. i Unitarni privremeni ustav iz 1950. Među najjačim strankama bile su Muslimanska stranka ili Masjumi, stranka muslimanskih teologa Nahdatul Ulama, nacionalistička partija Komunistička partija Indonezije, Nacionalna komunistička partija ili Murba, te dvije manje muslimanske stranke i socijalistička stranka. Do prvih izbora 1955. godine mjesta u parlamentu dijeljena su i popunjavana dogovorom tih stranaka. Temelj za dogovor bila je procjena utjecaja tih stranaka. Na izbornima 1955. koji su bili jedno od uspjeha rane povijesti Indonezije, četiri stranke potvrdile su svoju jakost. Masjumi, Nakdatul Ulama, Nacionalistička partija i Komunistička partija Indonezije. Ali 1957. godine su Karno je odlučio završiti s demokracijom. I to je odmah dobalo do reakcije. Andrew Wickers piše. Godine 1957. Sukarno je posjetio dječju školu u Sikiniju u Središnjoj Đakarti, gdje je na njega bačena ručna granata. Mnogi Indonežani vjerovali su da Sukarno posjeduje nadnaravne moći i magičnu zaštitu. To je i on pokazivao kolekcijom drevnih noževa i časničkim štapom koje je sa nosio. Njihova vjerovanja potvrđena su kada je preživio ovaj pokušaj ubojstva. Atentat je izveo časnik sa Sumatre, koji se pridružio časnicima u sjevernom Sulaveziju, kako bi pokrenuo pobunu protiv središnje vlasti. Godinu dana nakon toga atentata na Sumatri i Sulaveziju izbije ustanak protiv središnje vlasti. Indonezija se bližila kraju svog mirnog razdoblja. Približavalo se vrijeme krvavih obračuna. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kad se Indonezija počela mijenjati, kad se Indonezija počela mijenjati u smislu da je, da se previše radikalizirala, da je počela povlačiti poteze koji su konačno kulminirali sa izlaskom iz članstva Ujedinjenih Nacija, kada je konfrontasi prema maleziji otišao predaleko i kad se konačno dogodio pokušaj državnog udara, onda je posela opasnost da u toj krvi koja je počela teći iz, iz vratova milijun ubijenih ljudi ili skoro milijun ubijenih ljudi posuda po arhipelagu da se to klatno prebaci previše u jednu stranu i da Indonezija naprosto pređe s druge strane željezne zavijese kakva je postojala u Aziji i da postane toliko prozapadna da više neće biti u pokretu nesvrstanih. Što god se dogodilo sa desukarnizacijom Indonezije, Indonezija je ostala članica pokreta... I dapače Indonezija odmah po završetku hladnog rata je predsjedavatelj pokreta nesvrstanih. Dakle, od mnogih politika koje je Sukarno izgubio ili kad se stari poredak, kako su ga zvali, rušio, kada je Suharto počeo graditi novi poredak, nesvrstavanje ostaje jedna od platformi koju oni čuvaju i koju čuva i njegov ministar vanjskih poslova Adam Malik, također sa, inače Trotskist sa, sa Sumatre, također čuva tu politiku i da pače u svom prvom obraćanju parlamentu kad je postao ministar vanjskih poslova po padu prve sukarnove vlade ili po ulasku suharta u, kao premijera u, u novu vladu, on na prvom mjestu nakon susje da spominje upravo nesrstane zemlje i to je platforma na kojoj se Indonezija misli graditi. Konačno prvo vanjsko političko putovanje 1966. godine novog ministra vanjskih poslova nakon pokušaja prevrata. Malika je u Indiju Egipat, Alžer i Jugoslaviju, a ni u jednu drugu socijalističku zemlju, nego samo u nesvrstane zemlje. Sukarno je na obljetnicu proglašavanja nezavisnosti svakog 17 kolova zadržao veliki govor koji je bio prenošen na radiju i kasnije objavljivan. Svaki od tih govora imao je i naslov. Govor za 1957. na primjer imao je naslov Godina odluke. Sljedeće godine govor je imao naslov Godina izazova. Za godinu 1964. Sukarno je odabrao naslov Godina opasnog življenja. Bila je to parafraza teme jednog odgovora Benita Mussolinija. O toj godini opasnog življenja u Indoneziji viće riječi sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2016. godina.